Seven, Seven, six, six, five, five, five, five three, four, three, two, one. Jag är otroligt mycket emot det här att någon ska bestämma vilken dag den här dagen ska du göra det på. Allhjärtans dag, nyår, allt vad det nu heter. Julaftan. Nej men julaftan, vad är det med din hals? Jag satt där i en kråka. Ja, ja. En kråka i halsen, det låter jätteäkligt. Ja det gör det. Nej julaftan har jag ingenting emot. Men resten av alla de här högtiderna när det ska vara något speciellt just den dagen. Ja.、Mm. Men Alleredans dag har vi ju redan listat ut att det här ska vi ju fira ihop nästa ja, gång. Ja, den ska ja. jag ta med mina singelkompisar i fortsättning.、Ja. För det är de som behöver mig. <laughs> Inte hon där hemma. Nyårsafton, då ska du ut och syppa. Det är...、mm. Eller ska... äta fin middag. Ja, ja, det här. Ja, ja. Det är värsta dagen、ja. i min bok. <laughs>、ja. Missommar kan vara trevligt om det är bra väder och man gör någonting i ett gäng. Ja, och Men... precis. Men det är ändå just det att du ska ändå göra någonting. Jag hatar ju allt vad du har med att springa med en potatis på en sked Hoppa säck Jag låter fruktansvärt tråkig ja, men människa Men det, det vet vi ju om Jag kommer aldrig vara medbjuden till någon längre ja, Vi har ju men... firat ett par din midsommar ihop ja, du, du, har oftast, du har oftast varit lekledaren ja, tar...、eh, Ibland självutnämnd, ibland inte Nej, jag tar ofta tag i den、eh, Så、ja. att det blir ordentligt känner jag ja. det, det ska inte jag... hålla på och slafsas hit och、Nej. dit va? Poenget i dem som har rätt och nej, inte annat. Det, det är sant. Jag tar ju ofta på mig lekledarrollen för att jag inte själv vill vara med. Vissa、ja. tävlingar tycker jag är trevliga, men de tråkiga väger ofta större över de roliga. Men det värsta jag vet och det hände varje år, vad det än är någonting för lekledar eller vad det är någonting för tävlingar, så är det någon som fuskar. Va? Det fuskas alltid på ett eller annat vänster När man är ett kompisgäng Hur fan går det och fuskar då? Jag kan inte minnas att、uh, vi har fuskat Jag kommer inte ihåg det fuskat i så fall、Va? Det behöver väl inte vara du som fuskar Vi har varit fler Jag kan hänga ut han direkt Glenn till exempel Han har fuskat varje år på något vänster Och jag kommer på han varje gång Alltså? Och jag blir lika besviken. <laughs> Titta, men snälla, snälla igen. Varför? Ja, ja, ja. ja. ja. Skrat, ja. Skrattar han något med hon skrattar han något med? Ja. Lekledan. Och varje varje <laughs> gång tänker jag nästa år tänker jag att jag gör det. Nej. Nästa år står jag där. Så stora lekarna. Får du、mycket? en förståelse för dum fotbollsdummar och sånt liknande när de ser en filmning och du, de, de blir lite lässna. Det tillhör ju sporten. Kan man tycka det? Att、då. fuska. På det viset. Ja, men det är inte att fuska. Att filma. att、ja, filma ja fuskar men att överdriva en redan kapat ett kapat ben är inte fusk. Nej det säger jag inte om men filmningen i sig är säg ju. Ah、ja, det är fusk.、Ja. Det är fusk. Ha vi har där fuskare kanler vi säga eller hur? Ja. Och absolut när jag gör tävlingarna. Ja. Västern jag vet. Och det är jag som fuskar. <laughs> det är säkert du också. Du? Vi skulle altså prata om det nu. Nej. Jag skulle prata om såhär. I butiker, när de vill sälja någonting så har de ju ofta、eh, en, en gula.、Motla. Eller ja. Ja, det står utanför、eh, butiken på sånt här V.、Amen. Ja, du vet vad jag menar. Ja, det en ja, sån men... gatupratare helt enkelt. Ja, så kan man väl säga. Jag såg en häromdagen som stod,、eh, stod jag läser innantill för att jag skrev upp det.、Ja. Strunta i skilsmässan, köp frysmat och använd din fru som hobby. <laughs> Va? I falunen. Ja, eh, en sexistisk skilt utanför en matbutik i Falun tycks dela kunder och utomstundigt två läger. Butikssjefen slår dock ifrån sig kritiken. Det är helt absurd tycker han. Då menar de menar även på att kan inte frugan、eh, laga mat,、mm. så bör du utbryta om det är. Du bara köpa. <laughs> det finns massvis möjliga företag som、ja. gör maten åt dig. Inne i mikrobåg, bang, ja, klart, flingar det hit. Met, glada dig på henne. Har du sett någon sån sådan tok grej någon gång som är inte som jag kan minnas så det är mest felstavningar och sånt i så fall som jag har sett men inte inte sån sådan absurda grejer för jag såg nämligen en annan som du hade väntat dig av skräck men det, det handlade av, där stod det att det var utvärdering på bananer de var så otroligt billiga så、ja. de flockade stit med folk att Eh, alltså man åkte långa vägar för att det var så billigt med bananer så man köpte in det <laughs> till fotbollslag och allting、ja. då är det några som i dessa bananer, alltså under skalet, har hittat giftiga spindelarter. Ja,、ah, jag visste det. Jävla bananer! Tänk om du var det. Du är ju livrädd för allt vad det heter med spindlar.、Ah, ja, Otroligt löjdigt rädd. Nej, nu ska du inte säga rädd. Jag har respekt för dem. De här ja. djuren. Ja, ja. Så kan man säga. Men problemet blev ju bara att man tar ju hemdet, man bär hemdet. Antagligen köpte de om en fler grejer、ja. i matbutiker. Man bär hem det i matkasse och har bananer, lägger in det i huset och sen upptäcker de.、Mm. Hela huset är ju fullt med sådana spindlar、ja. då. Så att de fick ju utrymma nästan en hel stad med hus som hade varit. För att de var, allt åkte just in till först. Varför Va, sprutar de inte bananerna först eller? nånting nånting har jag händt och varför säljer butiken ut just de här bananerna? De, de nej, måste ha vetat om det. Vill ju ta de måste ha död de, på allt de, de annat. Det kan finnas giftiga spindlar i det här. Vi glömde bespruta dem, men、mm. sälj dem lite billigare.、Bara. Ja, det är ingen förlåt. Det blir dem inte arga.、Ändå. Nej, nej, nej, nej, nej, nej just, det är ingen saker för dig. Det var billigt. Det. Ni, får, <laughs> ni får vad ni betalar för. <laughs> ja, precis. <laughs> Hasselhoff gör, gör han suksess i Sverige eller är det bara ryktpaxlarna? Eller du har sett en tändig suksess? Det är suksess. Du får prata ärligt här nu. Ja. Vet, du、jag、gillar Johan.、Sen. Efter första avsnittet, så ska jag säga. Jag sa högt、Vi. till mig själv. Altså varför David? Du du gör det så svårt att försvara dig. Okej,、okay, vad var det då? Så, vilka hade du som gäster i första bråkan? Han hade Felix Hengren. Eh, och så han som spelade Joker i Red Riding, Johannes Bross, just det. Och så hon, en liten koo, vet vem du menar, Sissi Frode eller? Heter hon va? Nej inte Sissi, ja. ja Frode i allvare. Frode ja. ja. Cecilia Frode. Ja hon heter så ja.、Mm. ja. Eh, Vad var det han gjorde där då som han kranglade、ja, till dig så att、ja. du får försvåra? Nej、ja, men framför allt skulle han så sjunga Ace of Base i det sista han gjorde. Vilken låt drog han? Design、eh. eller? All, all that she wants. Aha, all、ja. that she wants.、Ja. Och det, sen, ja, sen、eh, då i det här senaste avsnittet nå, som var i måndags. Då hade han ju dit、eh, den här、eh, gubben som har skrivit den här. Vad heter han? Vad heter han? Olaf Ekberg eller? Ja, precis. Han var ju där, vet du. Och då förklarade David det att han har aldrig förstått den låten. Han har bara trutat att det är en en gnällig kärning som vill ha en unge till. <laughs> <laughs> ok, då gjorde han ju från plattfall. Ja. Eller varför gjorde han plattfall? För att han sjungade i så beige. Nej、ja, men det är ju ja, en av de största steg som varit i år. Ja, men alltid. Det, han var ju väldigt、eh, obekväm känns det så. Han、ja, är nervös. Ja, nervös. precis. Ja. Men inne här i det nästa i avsnittet nu,、ja. alltså det var så fantastiskt mycket bättre. Och jag tror det hade lite med att, göra att artisterna i det här avsnittet kunde mycket mycket bättre engelska också. Ja, då blir det, det lite bättre. Det var mycket. Enklare, ja. Ja. Vad heter det? Personskimin stämmer ju lite enklare då. Ja,、dock. precis.、Uh, Vad körde han med i det här avsnittet då?、Uh, vilka gäster menar du? Ja,、uh, Ulf Ekberg och... Och Laila Bagge och、uh, Brett Eklund. Och、uh, så Brett Eklund också? Ja, jajamän. Okej. Alla har väl gjort någon amerikansk karriär av något slag utan att...、Uh, jajamän.、Uh. Och det, det märktes ju på dem. De var ju lite mer, lite mer、uh, världsvana och lite bättre. De snackar samma språk som、uh, David. Ja, precis. Ja, precis. Så det får jag säga det, och det gjorde ju suksessivet att Leila Bagges ungahet i kittet. Han、ja. trodde ju att det var för bilen. <laughs> så glad han trodde、ja. han tackade så mycket va? Ja, det var det inte, utan det var för fantomen. <laughs> ja, precis. Ja. Nej, så, men i det här så gjorde han ju fullständig suksess. Men är det en okunderhållning? Driv, han driver med sig själv. på en sån nivå som är, är så fruktansvärdt roligt. Jo men han måste ju göra det. När han、ja. gjorde Baywatch och Night Rider och det här, då då förstod han ju aldrig vilken parodie han var på sig själv egentligen. Det är ju parodie när han springer där på stranden och allt det här. Det blir ju det. Ja,、ah, ok. Nu förstår inte jag alls vad du menar. Nej, du förstår inte vad jag men... menar. Men idag har han ju förstått det ja, själv. Ja. Och att... idag så gör han. Han gör ju en serie i den här serien om man säger Snow Watch. altså det är ju en, en svensk edition på Baywatch. <laughs> såklart.、Ja. och så ska de då försöka få fram en en ny Mitch där. och det kommer in. Ja, han ska utse en ny Mitch. ja, precis.、Okay. De, de har ju sån här casting calls eller något. ja、var. ja ja. ja. och sitter de där och så kommer det in en en dumme efter en annan. och så säger han men vi har ju inte tänkt på en vi har ju en kvar fortfarande säger han. tänker du samma som jag? <laughs> säger han till den andra. och då säger den andra ja men inte skulle det väl jag kunna lösa <laughs> han inte du så nu kommer man direkt in där så, så Hasselhoffen är...、ja, Mitch ska spela Mitch toa ja ok ja de <laughs> är、ja. de de hittar ingen bättre <laughs> än vad han ja, är så det är、ja, han är en suksess jag såg ju den här för inte länge sen jag har vi faktiskt helt missat den när de grillar han var är han en roast roast ja i USA ja、Fy. Fann, vad hårda de är. Altså、ja. det är riktiga glirningar. Okej att hon kan ta det hem att han har haft、eh, drink-drickproblem.、Eh, vad säger man? Alkoholism. Alkoholismia.、Ja. <laughs> eh, och eh, att de kan klanka ner på Baywatch och allt. Men de, när de går på hans familj och hans döttrar och att、ja. de misar、si、och så får man verkligen se att nej. ja men det, den funkar det inte han, han är ju väldigt sådär så han nu den här gången så var det ju, var ju ugatacka låten med och så visar han de vita videon åh、oh, herregud ja och jag, jag sa、aldrig. det till min kompis som var med att titta titta nu för det här är det här är guld alls och när hans när hans engländer kommer in det är hans viktiga dötterar som kommer in han så i video、ja, visst Och så, så berättade han det Den här trodde jag skulle göra mig hur stor som helst i Tyskland、ja. <laughs> De hatade den överallt annat Ja men konstigt <laughs> ja. Alltså har ni inte sett den här videon så ja, ja. Gå in och kolla Det är bland、ja. det värsta som någonsin har gjorts De gjorde videon och sen la han bara ner det För att det var så jädra uruselt Så låg han på internet ungefär tio år Så kom hans döttrar Äh, hem för att de har blivit lite, lite retade i skolan för video. Ja, så han hade dockitit i skolan och så pratat med dem. Så, men snälla vän, det här är en av de mest populära videorna på hela internet. Du måste. Ja, men det är ju för att alla ska se det ja, för att men se. Men han förstår han, allt på med. Han var omedveten om att han hade blivit så stor för att hans、okay. dotterar kom hem och blev retade. Och fi fan. Ja. Du, jag har varit ut på internet och letat lite efter grejer. Och kom över. Var <laughs> du gått ut och ledd? Är det nåt speciellt du söker?、Ska、Nej, jag kikar lite på lite,、uh, lite fakta eller lite, lite olika saker. Jag har säkert lite fakta om vad fan det här. Ja, ja. Det finns lite olika sån här varuautomater som du kan ljust stoppa in pengar i så får du ut en varuju sån godis och sådär liknande. Allt som, ja, som finns på sjukhus och liknande、ja. ofta. Idag finns det ofta stäri elva. Ja. Då har du kommit då i USA då. så har det ju、Såklart. kommit、eh, lite olika sorter. Och bland annat då så finns det en som bara serverar nya sallader. Då kan man ju fråga sig hur litegrann hur, hur... Nya länge... sallader、eh, i en sån automat? Ja, precis. Fresh salads. Och då kan man fråga sig hur länge kan de ha varit i den där automaten? Ja, för, men hur alltså är det i en、eh, matbutik, eller förstår du vad jag menar? Där、mm. de kan göra det på plats. Nej. Det kan ju inte vara att de åker runt i en liten... Det är lite en... överallt alltså. Det är ju... Utanför utan en macka eller vad som helst.、Okay. Ja. Fresh salads. Ja. Ja. Det är knappast troligt, men det finns det i alla fall.、Den、är är det lite som i Futurama när han köper en macka på en sån där? Och det börjar leva i honom. <laughs> så, att så fort han skadar sig så går de och lagar allt. Och när de inte har något skadat och lagar så bygger de upp han till världens superhjälte istället. <laughs> ja, det, lite där kan, har vi den fresh saladen. Man kan ju önska att det var så. <laughs> ja. <laughs> ja. Sen finns det...、Eh, Crackpipe kan du altså köpa i en automat. En, en knarka pipa? Ja. En sån som du röker crack i hederdagen. Skämter du eller? Nej. Det är ett、äh, sätt. Det är i Kanada detta för att få dem som för att hindra HIV-smittan. För att ofta så när de röker crack så röker de i en glas. en glaspipa、ja. som ofta går sönder så de får sår på läppar och sådant liknande. Och så byter de den, eller? Ja. Alltså att fler、äh, använder fast den är sönder. Ja, eller att de hånglar med någon, eller de får ju blod sår. Ja, ja, ja, de går och hånglar efter de blivit höga där. Ja, ja precis. Såklart. Så nu har de、eh, gjorda i trä istället. <laughs> så man får fliser istället. <laughs> Jaha. Så du ska då röka din crack i? Åh、oh, fy fan! Ja, kan du köpa för 25 cents en sån pipa? Ja, just hela den här grejen. Det här händer här också. Att de... Ett tag var det väl snack om att de skulle ge ut sprutor ja, till narkomaner. Gratis sprutor eller byta sprutor? Ja, det var det. Ja, att det skulle delas ut till、ja. dem helt enkelt. Precis, för att... och det skulle inte sägas någonting mer om det är vi skulle inte göra någon polissak av det utan det är... Nej, för att annars använder de smutsiga sprutor. Men...、Ja. Och det är likadant här. Här är det ju också sådär för att de inte ska skada sig. Men alltså, ge narkomaner saker för att de ska...、Ja. Men det, alltså det blir alltså, det... mer lättillgängligt, jag förstår inte tanken riktigt. Sen så vill man ju alla människor i ja, bakgrunden. Ja det gör det, men den, är ju ändå, den slår ju bock ut på något vänster.、Ja. Det känns ju som att har de allting, kan det inte om de har en smutsig spruta göra att de inte tar det? Har de alltid tillgång till rena saker så är det väl bara att skjuta in det? ja så vill jag tänka ja det känns till som att de kan ha en kompis överst du jag har en rensbruta här vi kör lite ja jag har det för det var bara hemma ned på apoteket det lugnt medan kanske kompisen säger nej då om det är så att du jag har bara en rensbruta ska du ha min gamle som använde i fyra månader ja det är inte bara jag som använder den så benke och tobbe och så var det någon mer på hörnet där vart du sånt tog han är på macken som alltid står där nedom med ett ben han tog den igår också ja Alltså det känns ju som att Nej då Nej det är inte rätt Ja då kanske kompisen som Var på väg in i drogklass Säger nej Exakt Ja Men ja, här går staten ut Och ger dem Friska fina ja, grejer Ja men Rena menar jag Inte friska Nej men jag, jag förstår det Hade du någon mer automat där eller BH、kan、BH köpa i automat Ja <laughs> Det är väl bra Man går där och så <laughs> Fan <laughs> Vad är det med Jag har ingen BH på nej, mig Nej jag glömde det där Jag får köpa en automat One night stand Glömde på sin walk of shame. Ja. Panna, vad gott att de solde bo är i automaten. Släpper man gå in i en butik och göra ja, det. Ah, precis. Sen finns det en är som är väldigt smart om den, om det finns ärligt folk därute. Det är en bytelsehandelsmaskin så att du kan lägga in din、uh, gitarr och、ja. få ut ett piano. Ja, nu är du här. Nåväl,、ja, kanske ett piano i gitarne. Men... men säg att du går in och lägger in din gamla telefon för att men... se ett par skrisskorder som du vill ha. <laughs> <laughs> <här> jag behöver inte den här. Jag ska ut på sjön. Ja. ja. Men hur lägger du in? Hur låser den sig? Nu, det, det är det små skåp så här som du öppnar och stänger. Så när du så väl har jag, öppnat、det. och stängt det så går det inte öppna igen? Nej, men det, grejen är ju så här, att det finns ju alltid tunt sådär. Så att du du kan lägga in din gamla grej och så stänger du. Låt、ja, oss ta telefonen och skrisko som exempel. Ja. ja. Så så lägger du in din telefon.、Ja. Stänger. Då öppnar sig de andra Alla? Ja Så du kan, om du är snabb kan du ta、nej. allt och allt、oh, Nej och Du kan bara öppna en sådär Ja, ja, ja Nu är jag med det Alla öppnas Alltså dörrarna går inte upp och glänt Nej, nej, nej Utan nej. alla låsen Åker ja, in、precis. Och då kan du öppna en Sen låser sig alla när du har öppnat den Ja Och är det så att du, du tänkte att Nej, jag vill inte ha skrivskorna Jag vill ha min telefon Och så dumt Alltså så ligger det inne och ringer nu Ja Ja Simkortet så var i. ja så korrad jag är. Ja. Då slänger du dig bakas skorna så byter du till den telefonen. För de två går och uppnå hela tiden då. Ja. Nej, nej, nej. Men du, ja du när du byter in、ja, din skor igen. Ja för. Ja. Så är det är ju samma sak igen va. Ja, det kan liksom väl vara så här att. Nej men skrisskor. Det ligger ju en hatt. Ja, precis. Jag vill ju、och、hellre den ha den. Jag såg inte ja. Nej. Så ja. ja, så du kan stå där och tradea till så du blir nöjd. Ah ja men.、Ja. Men frågan är det blir väldigt långa köer. Kan det tänka mig? Vi säger så här. <laughs>、ja. Lyssna på det här. Det här har de nog inte tänkt på. Nej. Om man är en snäll människa、mm. och har ett par skridskor över. Ja, jag köpte ändå nya. Vad ska jag göra med dem? Jag kan lägga in dem där. Ja. Men jag har tagit ut något. Då blir det ju fullt till slut. Då kan、ja. du inte öppna det längre. Nej. Då måste du slå sönder glaset för att ta ut någonting för att kunna lägga in någonting för att kunna ta ut något annat. Ja, där gick jag och bet faktiskt.、Ja. Så man får inte vara snäll mot dem. Nej,、själva. du måste byta. Det, det, heter det är det det handlar om ja, inte lämna in Nej, det finns det... andra ja, då kan du lämna in det på någon sådan art、äh, av vinningskräg <laughs>、okay. du jag vi läser du. nästan överallt eller det kommer alltid någon artikel jag har ju i min webbläsare så har jag、äh, ett par funster som är sparade man genvegar、ah. till hemsidor、ah. så när jag sätter mig när jag går upp på morgonen och dricker mitt kaffe så klickar jag alltid på alla är du med? Så jag läser igenom alla nyheter och allt inge jag vill gå in på. Det ja. börjar jag alltid dagen med. Och då läser jag alltid nån ny artikel per dag om bitcoins. Åh、oh, ja ja jag visste. Idag kan man googla och bara、mm. läsa och hitta. Men jag orkar inte. Kan kan du förklara för? Vet du vad bitcoins är? Jag, jag... Det är nån valuta, har jag förstått, ja, jag men, som är digital. En jap japansk、eh, snubbe kom på det här med bitcoins och gjorde det typ bara tio stycken i världen. Eller jag gjorde bara tio stycken Vad, Vadå gjorde tio, ja, han, det, det han, finns han, väl ingenting Nej men han skapade detta Ja men är det mynt eller någonting Ja du kan ju köpa detta En sån här kan ju vara värd typ 700 000 Eller någonting sånt vet, Det är ju världens dyraste valuta i vilket fall som helst ja, Jag vet inte riktigt hur det fungerar Men du kan, du, på de flesta webbsidor Och sådant liknande Så kan du handla med bitcoins Kan en, man det idag Ja det är en giltig valuta i hela världen, inte bara i Japan då? Nej, nej, nej, i hela världen, på internet alls. På internet då. Ja, men det är inte alla sidor. Så jag kan tänka med att de flesta svenska sidor kanske inte har det här med bitcoins. Nej,、ja, men det、ändå. kanske kommer. Ja. ja. Och då kan du altså köpa en tiondel bitcoin. Aha. Ja. Vilket? Eller, säg, ja, en tion, en, tio, en tio öre. Men känner du på att köpa bitcoin?、Ja. Säg att du ska köpa i värde hela tiden. Aha. Ja. Så du kan, köper du en bitcoin? Fen spen säger vi. Ja, man kan nu vinna bitcoin så också i olika spel tydligen och sånt. De var en som hade 10 bitcoin så helt först så tänk dig att jag får 10 miljoner här. Ja för jag läste någonstans att du får betalt i bitcoins. Det var lite den här lottet och bingo lotto historian att、eh, jag gör det här jobbet för dig. Du får betalt i bitcoins.、Mm. Nej men vad fan är bitcoins? Jag vill ha riktiga pengar.、Ja. I dag hade det varit värt 10 miljarder.、Ja. Och han är så dum att han tackar nej för det. Ja, men. men det är lite som Loker i historien när Loker tog över bingolotto så sa de till honom att antingen får du en månadslön eller en årslön blir det väl eller så får du femton eller、ja, ja, något sånt där、ja. och i början såldes detta i fyra miljoner、ja. så han hade räna två miljoner、ja, per program det, nej och det är lite det. samma sak det är klart att du inte vågar chansa tänk om han har solt fyra lotter första dag här har du en lön tre span、ja. och samma sak här med bitcoins och då står Idag utmålas den här snubben som dum i huvudet Att han inte tog bitcoins än Så att hela grejen är att de kan öka Går jag och köper bitcoins här idag för 5、ja, spänn det, det Så är, kanske jag har alltså, 200 spänn snart Om jag har förstått det hela rätt Vilket jag säkerligen inte har Så、Nej. är det alltså en blandning mellan valuta och aktier Typ Alltså det är, det är en valuta som hela tiden ökar i världen Men vem ökar det? Ja, jag vet inte、Nej. Det är ju hur mycket man använder det eller något Ja, så mer han använder pengar ökar i värde. Ja, för den finns så lite av det och så många vill ha det och då ökar det ju i värde självklart. Men jag vet inte hur det hela tiden kan hålla på och öka i värde. Och... Få. Ja. Jag skulle aldrig tappa upp det för、Nej. man blir inte klok på det här med bitcoins.、Nej. Jag ska få inte ha några bitcoins、inte、i alla fall. Ja heller. Plush med Stone Temple Pilots får du här på Pirates Rock 954. Bad Case of Loving You med Robert Palmer och äntligen faktiskt ska vi ta en historia från våra egna liv. Du har alltid gått runt och sjunt på en låt Doctor Doctor så där. Give me the news och alltid frågat mig vad är det för låt och jag har sagt det är Doctor Doctor med UFO för det är den som jag alltid har hört om med den alltid innan när de har spelar live. Så har de ju alltid ett par låtar som、eh, spelas ut i högtalarsystemet med olika grupper och sådär. Och、ja. då, då innan meiden går på varje gång så spelas Doctor Doctor med UFO、Aha. i, i högtalare, ja, alltså på、ja. CD-spelare eller kassetter, vad, vad、ja. det är de nu har. Så den har ju alltid varit Doctor Doctor för mig och jag har aldrig förstått riktigt vad är det du menar då. Men då är det den här. Ja men. Men de har väl någon samhörighet va? Det、för de sjunger det, det, Bad Case of Living You i den också Så någon, antagligen är UFO-originalet、eh, Och Robert Palmer är en cover Eller tvärtom eller Det är bara att de har gjort olika namn på dem Ja, ja det kan ju mycket väl vara så för det, Men det är den här låten med Robert Palmer Som jag har hört Och den hörde vi ju förra gången jag var här Så, så reagerade jag ju Det är ju låten Det är ju Doctor Doctor Och detta har vi gått och trånat på i flera år nästan、ja. precis. Jag ska kolla upp detta det, så det är att du aldrig har aldrig spelat. Dågter du däckt om en UFO för mig heller inte? Massor av gånger. Och du、Aha. säger varje gång att det inte är den. Ja men då så. Ja. Det kommer jag inte ihåg. Nej. Men jag ska kolla upp hur detta ligger till、ja. innan vi går över uba-fakts som、Jajaja. kommer nu efter klockan tio. Vi ska. Drax, gå på uberfacts. Men först, jag vill göra lite klarhet i vissa saker. Vi, vi, idag har vi suttit mycket och chansat.、Ja. Vi sitter och pratar om saker vi inte har en aning om. Men det kan väl vara kul att göra så. För att, något som har stört mig längre är det här. Ställer du en fråga... Man kan inte ställa en fråga längre till någon. För då googla upp det istället. Varför det? Det blir aldrig några samtalsämnen. Då det ska man, man sakna. bara sakna det här barsnacket man saknar. Ja, eller hur? För är det någonting... Jag, alltså, jag är lite... Eh, dubbelsida i det för jag gillar att blir det en diskussion någonstans så kan man、ja. googla upp det ja, och, och få reda på att svara Jo, den gör väl antagligen det men då har man ändå fått ett svar och en diskussion har tillkommit men att ställa en fråga rakt ut om någonting som är så lätt så att googla upp där det finns fakta, inte alltså hur man mår eller vad händer ja, där ja. utan att det är, vem gjorde den låten Och man bollar lite fram det Eller ja, vad som、ja. helst Det gillar jag Och sen så kan man kolla upp det Ja men det var ju det Ja för det kan ju ja, bli、det. hur urspårad som helst Det är ju roligt Precis、ja. Och det är lite det vi håller på med här Och jag vet ja. inte om det passar sig i det här formatet Men det får du göra Ja det får du göra Och、eh, vi pratade innan om Robert Palmer Bad case of loving you Och、ja. UFO med Dr.、Ja. Doctor Och att, och att det... de hade samhörighet med varandra Ja att, det... att de egentligen bara har bytt namn på låten Och det är totalt fel det...、ja. De har ingenting med varandra att göra står det、eh, i mina efterforskningar på Wikipedia. <laughs> Men、eh, jag tror att dr.、Eh, Doctor, Doctor Komfurst den kom 74 med UFO、mm. och Robert Palmen släppte sin 78. Jag tror ju när han skrev låten att de har tagit segment ut av dr.、Ja, Doctor måste... och sedan gjort en hel låt ut av. Fan det stycket är gött. Jag skriver en helt ny låt med bara ja bad case of loving you dr. Doctor. Doctor.、Ja. Och så har han gjort en helt ny låt, men att de låt. Kan det mycket väl? Men det är, det är just de stäckena som sticker ut i båda låtarna, men de har inget att göra med varandra.、Mm. Och det är just de två stäckena som vi ändå har gått och kungt på, och det är dem som har fått oss lite konfunderade då. Ja, ja, så kan man säga. Och, och, och, vi släpper det. Men det var、ja. så, det låg till de här i alla fall. De har inget med att göra med varandra. Nej, nej. Iggy Pop, The Passenger. från The Last of Life-skivan vill jag säga men jag vill inte sitta med er och chansa men jag tror verkligen att det är det men nu är det, det är dags i alla fall för Uberfacts、yeah. är du redo mackan har du allting framme jag är redo har du ett fakta där som kan vara intressant、e、ja definitivt igår gjorde vi en jäkla trevlig grej och det var ju det här med bröstvårtan att vi ja Att vi testade fram Uberfaxen. Jag、mm. hoppas på att det kan komma något sånt idag. Så att du kanske kan leta lite där mellan raderna ifall du kan hitta någonting ja, så testar、lite. vi på mig.、Ja. Mm. Men、eh, nu kör vi med den första för dagen. Japp. Kyrofellon och tjoppfobia är rädslan för tecknade figurer. Va? Ja. Kyrofon och tjoppfobia. Kyrofellnosofobia. Varför ska de alltid hitta på så tetiga namn till alla fobier? Kan de inte bara ha tecknade figurer...、Eh, fobi?、Mm. Fobi? <laughs> ja. Eller kartonsfobi eller vad som helst.、Mm. Men lite kan jag förstå det här... Jo, för du, uh, uh, du sitter och skakar på huvudet här åt mig nu. Ja, men, men... du tänker på ordet eller rädslan för tecknade figurer. Ordet kan, har jag ingen <laughs> förståelse för allt. Men just det här med tecknade figurer, det, det är ju ibland när de... springer i luften till exempel roadrunner och sånt här <laughs>、ja! när de kommer ut från ett stup så kan han fortsätta springa hur länge som helst, men när han kommer på att, vad fan jag har ju ingen, ingen mark under mina fötter、ja. då börjar han falla jeehoho,、ja, det var det men... de skriker och lite sådana där grejer kan ibland stöka till det i människans hjärna. Ja men du blir inte rädd för figuren du blir ju rädd för själva grejen Alltså att han springer Så länge jag inte ser ner Så länge jag inte ser ner Så är, så är det okej、okay. ja, Fast det är ju figuren du ser Och han、eh... Jo jo men det här är alltså ju ser Alltså ser du är ju att... rädd för Musse Pig här nu Okej、ja, okay. Det är ju Roger Rabbit Som har pajat allt I att de skulle blanda <laughs> Tecknat Och vanligt Ja men vanligt. det kan jag mycket väl tänka mig、ja. Det är, det är den ju där... livsfarligt Att hålla på sig på det här viset Det är den där jävla kaninen Som smurfarna till exempel Ja, nu är det en ny tappning、ja. här med... Vad ska det vara bra för? Att blanda in verkliga människor i det hela. Ja, hade inte du varit rädd om det kommer in tecknade blåa, blå, små, ja, korta det, och figurer? Och det förstår jag helt och fullt. Ja, då har ju du också oklatafelatafelabbi.、Mm, ja, nästan. Nej. Ja. ja. Nej, ja, men det är väl klart som fan man blir rädd om man ser massa små jävlar. Då tänker man ju, nu har jag tagit någonting som jag inte skulle ha gjort. Var det på någon flugsvamp någonstans?、Ja. Vem hade du varit mest rädd för i den tecknade världen tror du? Om vi tar、eh, Disney-figurer, är det odjuret eller? Nej, jag vet. En skar tror jag ligger högt. Han är ju farlig men även、eh, Quasimodo, ringan i Notre Dame. Ja, Dam. den hade ju inte varit redan. Han、helbryt. är ju riktigt otäck. Och inte i ett regnigt blixtoväder när man bara ser silhuetten på honom i en blixt... När den... Ja, push, då ser du bara den. Om man ser skuggan, du vet. När han liksom... Know, den jävla pucken där, vet、mm, du? Eller anden i、uh, Aladdin. Nej, den blå är fina. Snälla, goda. Ja, men tänk dig att den jäveln kommer in här nu. Han är ju lite latsch och lampan. Vad hade du gjort om du hade rubbat en lampa och den hade kommit upp? Jag hade önskat mig tre goa grejer. Varför inte... Hur mycket pengar som helst. Starkaste världen och、uh, tre nya önskningar. Ja, inte det större, för jag hade önskat mig Supermans alla krafter... Utom、uh, att han kan bli...、Uh, utan kryptonit. Ja, utan att han kan bli dålig av kryptonit. Så det är två önskningar.、Nej. Supermens alla krafter. Jag vill tåla kryptonit. Ja, för då behöver jag inte önska hur mycket pengar som helst. För det är bara att jag tar pengar. Ja, du kan bara åka in på banken. Ja. ja. Nästa Uberfacts. <skratt> När isbjörnar blir arga så viskar de som katter. Ja. <skratt>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 De har ju bara varit där ute. De har ju bara läst hur ja, då, det, jag hur hur jag det låter. Jag träffar ju bara pingviner och det <laughs>、ja. räcker med att fräsa kanske. Ja. De har bara läst hur det låter. <laughs>、ja. Är du totalt dum i huvudet här? Ja, är jag nog. Brist på sömn ökar risken för hjärtsjukdomar, diabetes och övervikt. Ja. Det, det, det kunde jag utan att läsa Uberfacts. Ja. Det säger väl sig självt. Ja, eller? Ibland i dag så solklara grejer på ubefakt. Ja. Det är precis som att ha en 80 i dag. Men när vi tar den så roligt är att det stod att、eh, här om dagen så läste jag.、Eh, ja, det var igår efter programmet då? Så、eh, läste jag om、eh, de här ubefakts och då stod det att sover du middag på dagen. Så som är så gott. Ja.、Ha. Så minskar du risken för、eh, hjertssjukdomar och minnes och minnet blir mycket bättre. Jag har inget minne överhuvudtaget Och jag har haft hjärtsjukdomar Men och jag sover ju Mitt på dagen jämt På jobbet, ja Ja, precis Ja, <laughs> ja Det är ju konstigt att inte det stämmer på dig Ja, det, ja det, så Jag vet inte riktigt、mm. Vill du gå och lägga dig en stund nu Så vi ska ja, vi se hur du mår、först. efteråt Harry,、ja. Pared Rock I'm t e l l i, I, I we,、we'll、n、we'll、we, a well, i t a e s r a n o t h r Antonina är, är iväg och är gravid. Så hon、eh, pallar och sätter hit. Så då tar vi hit Marcus istället. Och、ja. nu kör vi Uberfacts. Personer med lägre IQ är oftast mer rasistiska och homofobiska. Så det är dumma människor som blir rasister och homofobiska.、Ja. Menas det egentligen... Precis. Precis. Och det är också en här går också ganska så nästan klar grej.、Eller? Hur, hur tänker du då att man rädslar? Är du ju... i änklen? Är det att det, det, det handlar om att vara rassist och homofob? Det är ja, rädslar jag... för någon annan. Ja, men vad är det de då var rädda för?、Äh, inte fan, vi vet ja, men、Nej. det är väl men lågtt i ky? Jag vet. Ja, det står i oftast. oftast、ja. de gör det då de, de redder sig. sig ju hela tiden, de. Jag tror inte alltid att de har med det att göra för jag tror、Nej. att många som är det är otroligt smarta också. Det är bara att de hatar, tänker fel. Ja, de är komiska. Hur ska <laughs> jag säga det? Ja, de det är, är, är ofta som sagt det var en sådan diffus、uh, ubefäktare igen.、Ja. Nästa. Den naturliga färgen på dina ögonbrin. är oftaftast samma färg som ditt kännsår. Vad sa du nu? Du börjar måså säga din naturliga färg på dina ögonbrin. Man、ah, kan färga、ja. sina ögonbrin. Jojo. Ja, men den naturliga färgen på dina ögonbrin är oftaftast samma färg som på din kännsår. Hur är det med skägget och håret? Ögonbrin står det här.、På. Ja, men är inte det. Är, alltså gå med det. Nej, men inte allt. Finns det alltid... blonda människor med mörka ögonbrin? Ja det kanske det gör. Ja, ja, ja. Jag har alltid trottat att allt hår som växer ur din kropp är i stort sett av samma färg. Sen visste att färgen kan se olika ut för att den sitter på olika saker.、Ja. Du som solblåkning、ja, ja, sol får du、ja. på olika ställen på kroppen.、Ja, Känns orsaken får du inte jätte mycket sol. Det får du inte. Nej, Nej. får du inte. Men ögonbrunen får ju egentligen mest sol. Ja, men dom de... har du. Så din färg. naturliga färger, det är de de menar då. Så det、ja. vet man först innan man har gått in i solsolen. Men solskyggs i ögonbrinnet då? Det borde du väl göra som allt annat. Ja, det borde göra det, men jag har aldrig tänkt på att det gör det. Alltså håret har jag tänkt på att det blir lite ljusare, men inte ögonbrinnet har jag inte tänkt på så. Vi börjar gå in i en kansantresket igen så. Ja nu går igen, vi in i en kansantresket här, men. <laughs> det får man göra. jag har tabbade min telefon här vänta lite vad såg du tillbaka det nej nej nej jag hittar det igen、eh, australiensiska flottan en australiensiska flottan betalade för att、eh, för att förstora brösten på alla dina, deras、eh, kvinnliga <laughs> flottflottister <laughs> var ja var var、ja. Vad är det som en sån där sjukhus eller läkarförsäkring? Vad säger man? Ja, typ. Det, ja, det, det är var... klart att ni ska ha större bröst. Vad、ja. fick herrarna då? Ja, vi... Också större bröst än de ville. <laughs> ja. Helt okej.、Okay. Men är inte det konstigt? Varför gjorde de det? Nej, det var en sån grej antagligen de gjorde. Har de så otroligt mycket pengar så att de kan lägga ut för det? Kan de inte komma undan、eller、med att säga... Eller har de så säga... bra läkare? som kan snissla in och säga att det var ett <laughs>、ja. enkelt ingrepp bara. Ja precis. Hon blev skottskadad. Ja, för det kan du ju inte trålla bort och säga att det behöver dem för att vara med i flottan.、Nej. Större bröst. Nej, det kan du inte. Och de som hade större bröst. Men de kanske ser, de kanske ser bättre ut på flottan. Då så finns. Förenen kanske blir distraserade. Var vitt ja, jag. Ja, ja. Är... Någon tankar å det väl? Eller är det fly flyter de? Bättre. <laughs> Så kan du faktiskt vara. Dream Theater med The New Inside. The New, The Enemy Inside. Jag läste från två olika saker där.、Eh, klockan börjar närma sig elva och vi ska gå på utmaningen som、Jaha. idag är totalt onödigt. Fast、eh, det kan vara kul för mig att、eh, reparera siffrorna lite. Ja. Jag har redan förlorat med 3-0. Antonina och Marcus hurrar och är... Utråligt glada.、Ja. Klockan 11 och du lyssnar på Pirate Rock 954. Måndagen med Christian och Antonina idetid är nämligen Antonina och Christian, men idag är det Christian och Markus.、Ja. Uh, Antonina kommer vara hemma resten utav den här veckan.、Uh, det är inte långt kvar tills hon föder och hon、uh, vill fäda in Markus lite så att du sit, sittar med mig och、uh, hon kan.、Uh, I fall du är fullständig katastrof. Så vill hon kunna springa in här, så att och peta bort dig. Men det är skönt för att sedan släpper vi upp henne och då, då vet jag ju det.、Att、när hon kommer instampan att säga så, så ska du bara, bara gå. När du hör att det smäller i dörren på nedvåningen och du börjar klampa så hoppar ut genom rutan. Ja. Men、eh, idag kommer hon inte komma. Nu är det så lite kvar. Det är det en timme kvar uttåggen? Och så har vi lost dörren.、Också. Och så har vi lost. Ja.、Eh, Vi ska gå på utmaningen, som sagt. Men、eh, jag har ju redan förlorat, så det är mest för、eh, att det ska i. Ja. Och vi är på gång att köra på med utmaningen. Marcus, är du redo med låt och allt vad det är och översättning och hela fall rullan? Jajamän! Som sagt, jag har ju redan förlorat. Det var Kors igår. I tisdags med Antonina var det Evanescence. Och i måndags var det、eh, Kiss med Forever. Jag har inte löst en låt. Och jag känner lite när... När ni har börjat sjunga och sådär, att fan, jag är ju väck. Innan hade du alltid, det kom något till mig. Ja, men det är ju den låten eller så kan det vara den. Och så fick jag bolla lite och så fick jag kanska. Men jag, jag är inte ens in nära. Jag har inte tänkt. Cyklet är borta hos mig. Ja, men kom in i matchen. Komma、ja. in i matchen nu. Ta en etta här den här veckan. <laughs>、ja. Nu kan du stå här utan press också. Det känns、ja. rätt, rätt så kunnat. Precis. Så att men du är redo? Ja, men då kör vi. ホーディー !Tils to shenny day liete star care! ホーディーイメイヨーノセイエ rjog! Altingkommer bli alt höger! ー holler イメイ !Tilinat! Marcus, min goduvelmägen, håll dig till höger. Det måste väl vara right, håll dig, alltså, oké.、Okay. Allt kommer bli allt höger, tänker du?、På? Allt kommer bli allt höger. Allt kommer bli bra, ska det väl vara? Nej. Är... Allt kommer bli höger. Alltså allt höger kan i och för sig betyda all right. Men... Ja, jag menar det. Så allting kommer väl antagligen bli bra.、Men、när du översätter de här så använder du någon Google-tjänst eller Nej, någonting. Nej, jag tar ord för ord och så försöker jag hitta ett annat ord för det också. Så all right blir ju allt höger.、Ja. Det kan ju också betyda okej.、Okay, ja, men... men det var ingenting som slog där då. Jag är... Håll dig i. Jag kan inte ens översätta det till engelska. Nej. Ska du vilja ha en letråd? Ja men vad fan jag gör är en förlorad. Ge ge mig en not. Beverly Hills. Ah、oh, är det James Waters? Hold on. Ja. Vad gängt är du här? Ha fick jag den. Ja ja. Väkten bra låt det var när det begav sig. Ja.、Där、men är det. fina. Okej,、okay. men jag får en nätta på det eller?、Mm. Bevly Hills är ingen så jättelätt letråd att, att koppla en det. Det är enormt lätt letråd, tycker jag. Att vi vet att det var Jamie Walters och ja, att låten ju, heter Hold On. Det, det vet ju alla att det var en av de låtarna som slog igenom det är i. Man undrar ju kanske vad han gör idag, men han har öppnat en egen pizzeria va? <laughs> ja, jag tror det. Ska jag släppa någon plattar snart igen? Skall det också va? Ja, han ja. har tappat det fina håret. Han var ju en hunk när han kom in i Beverly Hills. Ja, ja visst. Var inte alls med så länge. Var ju hon、länge. med Donna och ville ha vinnats. Nej. Nej. Vad han inte gjorde? Kelly kanske? Nej, hon,、ja. vad heter hon, den mörkhåriga som kom in sent i programmet. Brenda? Nej, Amber Thiessen tror hon hette、ja. i verkligheten. Ja, ja. var det hon?、Jag、Victoria eller var... något sånt där. Nej, och i samma. Ja. Jag tar ett rätt på den för det är fan grymt starkt ja, ja. av mig. Och, kan du med och tar ett rätt på den så är det klart du ska ta det rätt för den. Ja. ja. Och skärpning med låten. Du kan inte ta de här gamla <laughs> pop visorna. Jag löser inte det. Green Day 2 and 1 guns här efter utmaningen på Pirate Rock 954.、Ja. Hade du någon aning om att Google för ett tag sedan skickade upp balonger med internet i. Nej、äh, inte med internet i. Jag vet att de skickar balonger men inte med internet i. <laughs> Fult med balonger över USA som hade internet för att alla skulle kunna få det. Aha. Och det funkade inget vidare utan det bröts och allt sånt. <går> När ballongen åkte en stund så tappade man det och så kom det, det nästa ballong <går> som den skulle. Då, utan... Någon som var ute med ett luftgivär och sköt ner i、ja. någon ballong. Och... Nej, men jag tror att det var väl större ballonger.、Va? Det är inga sådana som kan... en, en fågel kan åka i och så försvinner det. Utan... <går> men... det Vad roligt för i USA tänker man ju. Då, finns det finns ju folk som verkligen tror att <går> skjuter jag ner i ballongen så får jag internet. inte ned、ja, som att modera den varningen ja. jag ska ha den det går väl lite att styra det på nåt sätt så att skulle den vara säg att den är här Ovan för、eh, Kungel ja och nästa då som ska komma när den har fadeats bort、eh, för att koppla på mitt internet så att övergången inte blir så、eh, kraftig förstår du jag menar ja, ja, ja. du ska ju heller inte märka det om det ska vara till Nej, något、precis. bra、Nej. inte ja、oh, vi har internet nu sådär、ja. det går väl lite att styra dem då så att utan dig är ju en stor renchansning att de skickas upp. Ja. Ja ja ja, men det är, är väderets smakter som får styra det där. Exakt. Ja.、Eh, otroligt dålig idé måste jag säga. Men nu har allt fallet Facebook、eh, köpt upp ett företag som heter Titan Aerospace och、eh, gör sån här drönare. Ja. Du vet vad det är eller? Ja, ja visst. jag visste. Små flygplan eller drönare. <laughs> gillar du drönare? Ja men jag tycker det är en smart idé. Radiostråflygplan.、Ja. Ja. De ska i alla fall åka på 20 meters、eh, höjd och、eh, sväva i luften i fem årstid utan att landa och kunna ge、eh, internet till större, större delar av världen、Nämen. med en bra internetuppkoppling. Vad känner de på det? Fler det. som använder Facebook. Fast det måste vara en sån det, jä jäkla jippo-idé det här, alltså, tror jag. Alltså det är ett reklamjippo utan dess like. Har de så otroligt mycket pengar så att de har råd att slänga ut det på ett reklamjippo som är utan dess like? Ja, jag tror det. Alltså det är, ju, det är väl ett av de mest värda företagen säga, i världen, är det inte det? Alla!、Ja. Men vad jag inte förstår dock är att alla känner ju redan till Facebook- Alla vet ju Facebook redan. Och de behöver ju inga reklam. Nej. För att folk inte kan. Så inte igen. Varför ska de göra det? Alla använder ju redan Facebook. Ja, det är precis är jag menar. Ja, jag, jag håller med det nu. Alla som använder Facebook har ju redan internet. Du kommer ju inte att få Facebook utan internet. Nej, nej. Så varför vill de? Är det, ja, det är, är det så här、konstigt. att det är till små byar ut i busken i. Asien eller Afrika eller nånting som absolut inte har det, men de har väl i tandsåtor eller något? Nej, de, de, de kommer att undra vad är det för nåt som、ah, kommer. De har de ingen aning om att det är Facebook som kör en kring med ett flygplan. Nej, så att den är den de här. De kommer att undra att det är rysen som kommer istället. Rysen säger man det även i Asien och sådär. Asien kanske man ju, men Afrika är att rysen kommer och skrämmer.、Ja. Så min Micka denna、ja, slitet en... sig kan man säga vi vi är på väg här ifrån nästan klockan börjar närmare se 12. Ja det har varit en det går fort idag tycker jag. Som... De gör det när man ska ja ja jag förstod det. Du, vi har pratat lite om så här utmaningar som skickas hit och dit på på internet att man ska bryka några bröder ja du det finns ju vissa också som drar det lite längre. Så nu är det en kvinna som har Ridit in med sin häst I en butik <laughs> Tatt en Pepsi Och hällt i sig den、och、Fort så, som satan eller? Fort som satan För vakten var tydligen på väg redan Och tittat in i kameran Och、eh, utmanat Två av sina kompisar plus säkerhetsvakten Som kom och tog henne Oj alltså säkerhetsvakten fixade en kängare、ja. Han kan ju lösa den direkt i och för sig Men då räknar hon ju med att filmen、eh, Kommer ut Ja, ja, jag visste det. Det gjorde den ju. Ah,、ja, den gjorde det. Ja, jag visste. Har du sett filmen? Nej, jag bara läst om den. Den? Kanske man ska lökalla upp till nåon dag. <laughs> ja, för、så、det vill man ju se. Man måste ta och göra den. Kanske. Då ska man väl lära sig rida för, först. Jag, jag har förstått det här ju inte. Så det handlar bara om att vara först med nånting. Så blir man så går så blir man kändis på hela internettsen. Så länge det tokit nog. Ju, det är klart. Ja. Så att jag, jag tänkte att vi skulle göra nåt riktigt tokigt någon、ja, gång. Fattar inte hest och snö något eller? Nej, och jag är säker på att hon betalar, eller säker för den efteråt. Men altså, ändå, altså gör nån, vi måste göra nån tokigt. Ja. Vi får väl passa vad vi gör. Ja. Vi kanske ska åka och göra det råra nu och säga tack och hej för idag och hoppas ni får en fortsatt trevlig tursta och att vi syns i morgon. Fruktiga. Ja plats. Ha det gott. Hej då.